12. fejezet Az emberi értelem Egy valaki volt csak Tarzan törzsében, aki vonakodott őt vezérének elfogadni. Ez terkóz tublat fia volt, de annyira félt új urának éles késétől és halálos nyilaitól, hogy ellenkezését mindössze kicsinyes engedetlenséggel és bosszantó különbségekkel merte csak kinyilvánítani. Tarzan azonban tudta, hogy igazából csak az alkalmat lesi, amikor valamilyen váratlan hitszegő fondorlattal elragadhatja tőle a királyi címet. Ezért állandóan éberen figyelt, nehogy meglepetés érje. A kis csapat élete hónapokon keresztül ugyanúgy folyt, mint eddig. A különbség csupán annyi volt, hogy Tarzan nagyobb intelligenciájának és vadászi képességének eredményeként bőségesebb táplálékhoz jutottak. Így a legtöbben nagyon is elégedettek voltak azzal, hogy megváltozott az uralkodó személye. Tarzan éjszakánként elvezette őket a fekete emberek földjére. Itt főnökük bölcs intelmeit megfogadva csak azt tették meg, amire valóban szükségük volt. Soha nem tették tönkre, amit nem tudtak elfogyasztani. Így azután, bár a feketék dühöngtek terményeik folyamatos megdésmálása miatt, azért nem ment el a kedvük földjeik megművelésétől. Pedig ez könnyen megtörténhetett volna, ha Tarzan megengedi népének, hogy kedvére garázdálkodjék az ültetvényen. Ebben az időszakban Tarzan számos alkalommal látogatott el éjjelente a faluba. Újra meg újra ellátta magát nyilvesszővel. Hamarosan észrevette az ennivalót a nagy amely biztosította számára az átjutást a cölöpkerítésem. Így azután kis idő múlva kezdett szépen mindent megenni, amit a feketék kiraktak. Amikor a tiszteletteljes rémülettől reszkető vademberek észrevették, hogy az étel eltűnt az éjszaka folyamán, döbbenet és rettegés töltötte el szívüket. Élelmet már máskor is tettek ki valamilyen Isten vagy gonosz szellem kiengesztelésére, de még sohasem fordult elő az, hogy a földön túli lény valóban el is jöjjön a falujukba és megegye. Ez újdonság volt számukra, és ködös félelmeket keltett babonás hitükben. Ez még nem minden. Nyilaik időről időre eltűntek. Egy láthatatlan lény rendszeresen a bolondját járatta velük. Mindettől egyre inkább valóságos nyűgnek érezték az életet új otthonukban. Mvonga és a többi vezér arról kezdett beszélni, hogy hagyják el a falut és keressenek a dzsungelben új alkalmas helyet. A fekete harcosok ezentúl, amikor vadászni indultak, egyre mélyebben hatoltak be déli irányban az ősherdő szívébe. Új helyet kerestek a falunak. Tarzan törzsét is egyre gyakrabban zavarták meg ezek a kalandozó vadászok. Az őserdő csendes, kegyetlen magányát újfajta, különös kiáltozás felte fel. Oda lett az erdő madarainak és vadjainak biztonsága. Megérkezett az ember. Más állatok is kószáltak keresztül kasul a dzsungelben. Gyengébb szomszédaik azonban ilyenkor épp csak a közvetett közelükből menekültek el. A veszély elmúltával visszatérhettek megszokott helyükre. Az emberrel más a helyzet. Ha ő megjelenik, a nagyobb állatok közül sokan teljesen eltűnnek a környékről. Ritkaság számba megy, ha valaha is visszatérnek. Így volt ez a nagy emberszámbású majmokkal is. Úgy menekültek az ember elől, mint az ember a pestis elől. Tarzan törzse kis ideig a tengerpart közelében kószált. főnökük írtózott még a gondolatától is annak, hogy mindörökre megváljék a kiskunyhó féltve őrzött tárgyaitól. A törzs tagjai a nemzedékek óta ívóhelyül szolgáló patakocska partján egy napon nagyszámú feketére bukkantak. Látták, hogy azok jó darabon kiértják a dzsungelt, és kunyhókat emelnek. A majmok ekkor már nem voltak hajlandók tovább itt maradni. Tarzan jó pár napig tartó menetelés végén elvezette őket a szárazföld belsejében egy olyan helyre, ahová az fia még nem tette be a mocskos lábát. Tarzan havonta egyszer visszatért, hogy egy-egy napot tölthessen könyvei között, és újra ellássa magát nyílveszővel. Az utóbbi azonban egyre nagyobb nehézségekbe ütközött. A feketék ugyanis újabban azt a szokást vették fel, hogy éjszakára elrejtették nyílkészletüket csűrjeikben és lakóházaikban. Ezért Tarzannak napközben kellett megfigyelni, hogy hová dugják el a nyílveszőket. Kétszer is behatolt a kunyhókba, miközben azok lakói gyékényeiken aludtak. A harcosok óra előtt lopta el a nyilakat. Belátta azonban, hogy ez a módszer túlságosan is feszélyes, ezért elkezdett magányosan kóborló vadászokat elkapni hosszú, halálos kötélgurkával. Elvette fegyvereiket, égszereiket, és az éjszakai nyugodalmas időszakban valamelyik magas fáron lehajította tetemüket a falu utcájára. Ezek az ismétlődő otrombatréfák újra csak annyira megrémítették a feketéket, hogyha Tarzan látogatásai között nem lett volna egy-egy havi nyugodalmuk, hamarosan elhagyták volna új falujukat. A feketék még nem jutottak el Tarzan kunyhójáig, de a majom ember örökös rettegésben élt. Attól félt, hogy amíg oda van a törzsével, felfedezik és elrabolják kincseit. Így esett, hogy egyre több és több időt töltött apja utolsó otthonának környékén, és mind kevesebbet törődött törzsével. A kis közösség tagjai hamarosan kezdték megsínlenni a magukra hagyatottságot, mert állandóan adottak olyan viták és összezördülések, amelyeket csak a király tudott elsimítani békés eszközökkel. Végül az idősebb majmok közül néhányan szóvá tették ezt Tarzannak, aki azt követően egy hónapig állandóan a törzsével maradt. A királyi méltósággal nem jár túlságosan sok vagy fáradtságos teendő az emberszabású majmok között. Délután például jelentkezik Taka. Elpanaszolja, hogy az öreg Mungó elhappolja új feleségét. Ilyenkor Tarzanak kötelessége minnyájukat a magaszíne elé citálni. Ha az derül ki, hogy a feleség ragaszkodik újúrához, elrendeli, hogy minden maradjon úgy, ahogy van. Esetleg Mungó adja oda cserébe egyik lányát Takának. Bárhogyan dönt is, a majmok megnyugszanak szavában, és elégedetten visszatérnek foglalatosságaikhoz. Egyszer csak sikoltozva és vérző oldalára szorított kézzel megjelenik Tana, akit Guntó a férje csúnyán megkarapott. A megidézett Guntó viszont azt állítja, hogy Tana lusta, nem hajlandó neki diót és bogarakat hozni, sem pedig a hátát vakarni. Tarzan ilyenkor megszidja mind a kettőt. Guntót megfenyegeti, hogy kaphat -e egyet a halált hozó botok közül, ha továbbra is bántalmazza tanát. Tana pedig a maga részéről kénytelen megígérni, hogy nagyobb figyelmet fog szentelni asszonyi kötelességeinek. És így tovább, és így tovább. csip családi perpatparokról van szó nagyobb részt, amelyek azonban, ha nem rendeződnek később, komolyabb belviszályokhoz, sőt, végezetül a törzs felbomlásához is vezethetnek. Tarzan mégis megunta a dolgot. miért rájött, hogy a királyi teendők szabadságának megnyírbálását jelentik? Vágyott a kis hó után, a napsütötte tengerpart után, hiányzott neki a takaros kisház hűvös félhomája, és a sok-sok könyv vége érhetetlen meg annyi csodája. Ahogy idősebb lett, egyre inkább eltávolodott népétől. Az ő érdeklődési köre, meg amazoké mindinkább különbözött egymástól. Nem tartottak lépést vele, és képtelenek voltak felfogni bármit is abból a sok-sok furcsa és csodálatos álomból, amely emberkirályuk tevékenyelméjét foglalkoztatta. Szókincsük olyan csekély volt, hogy Tarzan nem tudott elbeszélgetni velük azokról az új ismeretekről, és a gondolkodása a társos társas térségeiről, amelyeket az olvasás nyitott meg mohó szemei számára. Még közölni sem tudta velük, miféle vágyak kavarognak lelkében. A törzsön belül nem maradtak barátai sem. A kisgyerek sok különös és egyszerű lénykörébe képes társaságra lenni, de a felnőtt férfi számára valamiféle szellemi rokonság vagy azonosság kívántatik meg a bensőséges viszonyhoz. Ha Kala élt volna, Tarzan minden másról lemondott volna, csak hogy a közelében lehessen, de ő meghalt. Gyermekkorának játszótársai pedig felnőttek és mogorva fenevadakká váltak. Úgy érezte, hogy sokkal szívesebben van kúnyhójának kunyhójának békéjében és magányában, mint a vadállatok hordájában, terhes vezéri kötelmeit teljesítve. Terkoznak, Tublat fiának gyűlölködése és féltékenysége nagyban hátráltatta Tarzant abban, hogy lemondjon vezéri tisztéről. Önfejű angol úr volt, és nem tudta rászánni magát, hogy visszavonulott fújjon egy ilyen rossz akaratú ellenféllel szemben. Tudta, hogy bizonyosan terkoszt választanák meg a helyébe, mert ez a fenevad újra meg újra kifejezésre juttatta erőfölényét azzal a néhány kifejlett hímmel szemben, aki rossz néven merészelte venni otromba garázdálkodását. Tarzan a kés vagy a nyíl igénybevételenél szeretett volna terkosz fölébe keveredni. Az eltelt idő alatt akkorát erősödött és ügyesedett, hogy kezdte hinni. Puszta kézzel vívott küzdelemben is képes lenne megfékezni a rettegett terkoszt. Az emberszabású majomnak csupán óriási tépőfogai jelentettek rettentő nagy előnyt, a természettől eltéren kevésbé felfegyverzett tarzannal szemben. Egy nap aztán az események más fordulatot vettek. A törzs egy tekintélyes nagyságú területen szétszóródva békésen táplálkozott. Egyszerre éles visítás hallatszott kelet felől, Kisé távolabb attól a helytől, ahol Tarzan egy átlátszóan tiszta vízű csermely partján feküdt, és villámgyors kezével próbált meg elkapni egy ravazdi halat. A törzs tagjai, mint egy vezényszóra, sebesen indultak a rémült kiáltozás irányába. Megérkezve terkoszt pillantották meg, aki hajánál fogva cibált, és hatalmas kezeivel kíméletlenül püfölt egy idős nőstényt. Tarzan, amikor közelebbért, figyelmeztetőleg felemelte a kezét. Jelezte Terkosznak, hogy hagyja abba, mert a nőstény nem az övé. Egy szegény öreg majomé, aki számára a harcnapjai, rég leáldoztak már, és aki ennek következtében nem tudta megvédeni a családját. Terkosz természetesen tudta, hogy fajtája törvényei ellen van más asszonyát megverni, de kihasználva a férj gyengeségét megbüntette a nőstényt, mert az nem volt hajlandó odaadni neki az imént fogott zsákmányt. Amikor Terkoz látta, hogy Tarzan nyílai nélkül közeledik, csak azért is folytatta a szegény asszony cséplését, dacolni akar gyűlölt főnökével. Tarzan nem figyelmeztette még egyszer, hanem teljes lendületlen rárontott a várakozó Terkozra. Utoljára akkor vívott ilyen rettenetes harcot a majomember, amikor Boglánival, az óriás gorillával küzdött, akit bár legyőzött, de a szörnyűségesen helybe hagyta őt. Tarzan kése ebben az esetben épp csak hogy ellensúlyozta terkoz fogait. A majomnak az emberrel szembeni nagyobb erejét az utóbbi fantasztikus ügyessége és fürgessége szinte teljesen kiegyenlítette. Ezzel együtt a majom esélyesebbnek tűnt. A Tarzan a dzsungelfia, az ifjú Lord Greystock nem rendelkezett volna még valamilyen személyes tulajdonsággal is a harc végső kimenetelének befolyásolására, úgy halt volna meg, ahogy élt. Az egyenlítői Afrika ismeretlen fenevadjaként. Rendelkezett azonban azzal a parányi szikrával, amely az ember és az állat közötti roppant különbség hordozója. Az értelen fegyverével. Ez volt az, ami megmentette őt attól, hogy terkoz acélos izmai és óriás tépőfogai között lelje halálát. Néhány másodperce küzdöttek csupán, és már is a földre hemperegtek egymást csépelve, marcangolva, szaggatva, két óriás fene van módjára. Terkoz jó néhány kész szúrás kapott a fejére és a mellébe, tarzanteste pedig felszakadt és vérzett. Fejbőre egy helyen félig levált a koponyájáról, és nagy darabon belelógott a szemébe. Alig látott tőle. Ennek ellenére az ifjú angolnak sikerült távol tartani a nyaki ütőerétől a rettenetes tépőfogakat. Pár pillanatig alábbhagyott a küzdelem, kiség kifújták magukat. Tarzan ezt kihasználva, ravas teszelt ki. Meg fogja próbálni, hogy a másik háta mögé kerüljön, és foggal körömmel rácsimpaszkodó addig szurkája késével, míg terkosz ki nem múlik. A művelet végrehajtása könnyebben ment, mint gondolta. Az ostoba állat, nem tudva, hogy Tarzan mire készül, nem nagyon igyekezett megakadályozni a terv kivitelezését. Amikor végül rájött, hogy ellenfele oly módon akaszkodik rá, hogy foga, ökle egyformán hatástalan vele szemben, Terkoz olyan hevesen kezdte hányni vetni magát a földhöz, hogy Tarzan alig tudott rajta maradni. Mielőtt még szúrhatott volna, egy heves földre csapás következtében kiesett a kés a kezéből. Tarzan ezzel egyszerűen fegyvertelenné vált. Szörnyű kétségbe esett, és bizonytalan percek következtek, még végül talzannak sikerült karját hátulról átsusztatni a terkosz hóna alatt, és alkarjával, meg kezével rátapadt a tarkójára. A modern birkózásban alkalmazott simpla Elzon volt ez, amelyet a ember véletlenül használt. Értelmével azonban egy pillanat alatt átlátta, hogy micsoda értékes dolog az, amit kitalált. Ez volt az a különbség, amely az ő javára döntötte el ezt az élet most már azért küzdött, hogy sikerüljön balkarjával is hasonló módon befogni ellenfelét, és néhány pillanat múlva terkosz bikanyaka ropogni kezdett a dupla nenzon szorításában. Nem volt többé menekvés. Tarzan rátapott terkosz hátára. Egyre lejjebb és lejjebb szorította a majom kerekfejét. Tarzan tudta, hogy ennek mi lesz az eredménye. Még egy pillanat, és a másik nyaka eltörik. Ekkor terkoznak ugyanaz sietett a segítségébe, ami szorult helyzetét okozta. Az emberi értelem hatalma. Mi hasznom van abból, ha megölöm? gondolta Tarzan. Hiszen csak annyit ére kell, hogy a törzs szegényebb lesz egy jó jóharcossal. Ha terkoz meg, ha semmit sem fog tudni többé a fölényemről vele szemben. Ha életben maradt, példája örökkéintő jel lesz a többi majom számára. Kága sziszekte Tarzan terkosz fülébe, ami a majmok nyelvén szabad fordításba annyit tesz, mint Megadod magad? Előbb semmilyen válasz nem hallatszott, ezért Tarzan némileg fokozta a szorítás erejét. Ez rémült és fájdalmas vonítást váltott ki az óriás fenemadból. Kágodá! ismételte meg Tarzan. Kágodá! kiáltott terkosz. Figyelj ide, mondta Tarzan, lazítva kisi a szorításon, de nem engedve ki a fogásból ellenfelét. Én Tarzan vagyok, a dzsungelfia. Híres vadász és híres harcos. Az egész dzsungelben senki nem olyan hatalmas, mint én. Azt mondtad nekem, hogy Kagoda. Az egész törzs hallotta. Ne békétlenkedj többé, se királyod se népeddel, mert legközelebb megöllek. Megértetted? Huh! hangzott terkoz igenlő válasza. És megnyugszol benne? Hú, mondta a majom. Tarzan elengedte, és néhány perc elteltével már mindannyian vissza is tértek a maguk dolgához, mintha mi sem történt volna, semmi sem zavarta volna meg a számukra ő kedves őserdő nyugalmát. A majmok agyának mélyén azonban gyökeret az a meggyőződés, hogy Tarzan híres harcos és különös lény is egyben. Módjában állt volna megölni ellenségét, de nem bántotta, hanem életben hagyta. Aznap délután, amikor a sötétség leszállta előtt a törzs egybegyűlt, Tarzan kimosta a sebeit a patak vizében, és magához hívta az öreg hímeket. Ma újra láttátok, hogy Tarzan, a dzsungelfia a leghatalmasabb közöttetek, mondta. Hú, helyeseltek együntetően, Tarzan valóban hatalmas. Tarzan, folytatta ő, azonban nem majom. Nem olyan, mint az övéi. Az ő útjai nem népének útjai. Ezért Tarzan visszamegy a maga fajtájának odujába a nagy tó vizéhez, amelynek nincs túlsó partja. Választanottak kell valaki mást, aki vezet titeket. Tarzan elmegy, és nem fog visszatérni. Ezzel az ifjú Lord Greystock megtette az első lépét célja felé, amelyet maga elé tűzött. Magához hasonló fehér embert kell találnia.